Олд Вік. Поппі, чи як там її? Вона знає про це, мусить знати, сказати, що зробила. Так, але вона злякалася і навіть різ відмовилася відповідати, коли я намагався про щось розпитувати. Вона але я певний, що й зараз не говоритиме. А ось тут я можу стати у пригоді, впевнено мовила Джинджер. Вона мені розповість те, чого ніколи б не сказала вам». «Ви можете влаштувати нашу зустріч? Ви, ваш друг, вона та я на спільній вечері. Вистава, потім вечеря чи щось ще якось?» Затим на її обличчя з'явився сумнів. «Чи це дуже дорого?» «Я запевни, її що моя кишеня такі витрати витримає. Щодо вас, моя співрозмовниця, подумала хвилинку, то мені здається, – повільно продовжила вона, – що вам найкраще буде підійти до цієї справи через Томасіну Такертон». Але ж як? Вона ж мертва. І хтось хотів її смерті, якщо ваші здогадки правильні. І влаштував її за допомогою чалого коня. Здається, тут дві версії. Або мачуха, або та дівчина, з якою сталася бійка в Луїджі, і яку покинув хлопець. Вона аж за нього заміж збиралась, напевно. Таке не влаштовувало мачугу чи ту дівчину, якщо вона дуже впадала за тим молодиком. Одна з них могла навідатись до чалого коня. Ми можемо знайти якусь зачіпку, як її звали у ту другу дівчину, ви знаєте? «Здається, Лу. Попеляста блондинка, середня зріст, зріст, грудаста, так?» Я погодився з описом. «Гадаю, я її зустрічала. Лу Елліс, у неї теж трохи грошення відводиться. Судячи з її вигляду, не скажеш. А судячи з їхнього вигляду, ніколи цього не скажеш. Проте так і є. Так чи так, вона могла б дозволити собі оплатити послуги чалого коня. Вони ж не задарма це роблять, я гадаю. Та вже напевно». «Вам варто взятись за мачуху, то більше ваш парафія. Ідіть, подивіться, що то за одна». Я ж навіть не знаю, де вона живе. «Луїджі має знати про родичів Томмі. Він, я гадаю, чув, з якого вона графства. Довідники теж здогадаються. Але які ж ми йолопа, ви ж бачили некрологу Таймс? Досить просто сходити, подивитись в їхні матеріали». «Мені треба вигадати якусь легенду, якщо я піду до тієї мачухи, – замислився я». Джинджер сказала, що це легко. «Ви ж велике себе, розумієте?» – заявила вона. «Історик, лекції читаєте, вчений, ступінь і таке інше. Місіс Такертон буде вражена, її, мабуть, до смерті закортить вас побачити». «А легенда?» «Може, якась деталь її будинку, що вас зацікавила?» – «Напевно», – запропонувала Джинджер. «У ньому обов'язково щось-то знайдеться, якщо він старий». «Але ж це не мій період», – запротестував я. Але ж її звідки знати? запитала дівчина. Люди завжди думають, що будь-яка штука, який понад сто років має зацікавити історика чи археолога. Або, може, якась картина. Там же мають бути старі картини чи ще щось таке. Отже, вам треба домовитись про зустріч. Прийти, улестити її, бути просто чарівним. А тоді прохопити, що колись бачили її дубчу, тобто пасербицю. Ой, як сумно, ну і таке і інше. А потім як ось так випадково згадати про чалого коня. Можна нагнати трохи зловісного контексту, якщо схочете. А за тим а за тим спостерігати за реакцією. Якщо ви ні сіло, ні упало, згадаєте про чалого коня, а її гризе сумління, я переконана, що їй важко буде не виказати себе. А якщо вона себе видасть, що тоді? Найважливіше, ми знатимемо, що йдемо правильним шляхом. Щойно переконаємось, то зможемо рухатись далі на повній швидкості. Вона трішки подумала і додала. Тут ще є щось. Чому, як ви вважаєте, ця міс Грей розповіла все це вам, що вона замислила? «Напрошується відповідь, тому що вона чорнорота. Я не про це. Я про те, чому вам, саме вам. Я просто міркую, чи може бути тут якийсь зв'язок. Зв'язок із чим? Зачекайте хвилинку, зараз думку зловлю. Я чекав, Джинджер двічі впевнено кивнула, потім заговорила. «Припустимо, просто припустимо, це все було саме так». Це мала Поппі щось там чула про чалого коня, тобто недостеменно знає так просто розмови. Здається, вона з тих дівчат, яких не помічають і говорять у їхній присутності. Незважаючи на них, але вона, схоже, може зрозуміти значно більше, ніж колемусь думається. Недалекі люди на кшталт Поппі часто такі. А тоді, приміром, хтось підслухав, як вона з вами говорить того вечора про чалого коня, і цей хтось її має. А потім ви приходите і розпитуєте бідну малу, вона налякана, говорити не хоче. Але сам факт, що ви прийшли і розпитуєте її, теж стає відомим. Яка тепер у вас мала б бути причина розпитувати? В мене поліція, найвірогідніше причина в тому, що ви потенційний клієнт. Але ж... «Це логічно, кажу вас. До вас дійшли чутки про цю штуку, ви хочете дізнатись про неї для власної мети, потім з'являєтесь на фестивалі в матч-діпінг, вас привозять до котеджу Чалий Кіль, оскільки ви, вичевидь, просунулись туди з певними намірами. І що далі? Тірза Грей одразу береться до діла і починає вихваляти своїми послугами». «Гадаю, це можливо, пробурмотів я міркуючи. Як ви думаєте, Джинджер, вона дійсно спроможна на все те, про що заявляє?» Особисто я схиляюсь до того, що, звісно ж, ні, але дивні речі все ж таки коються, особливо з усілякими гіпнозами. Скажеш комусь піти і відкусити шматок свічки завтра о четвертій дня, і той піде і відкусить, гадки не маючи чого б це. Щось таке, а електричні скриньки, куди поміщаєш краплину крові, а вони кажуть тобі, що за два роки в тебе буде рак. Усе це здається фальшивкою. Проте хто зна, може, воно й не є аж геть таким фальшивим. А щодо тірзи, я гадаю, це неправда, але страшенно боюся, що це може виявитись правдою. Так, похмуро відповів я, дуже доладне пояснення. Я спробую взяти на себе частину роботи злу, міркувала Далі Джинджер. Мені відомо багато закладів, де я можу випадково на неї наткнутись, Луїчі теж може щось підказати. Але спершу, додала вона, треба відловити ту Поппі». Це владналось досить швидко. Девід мав три вільні вечори. Ми зібрались на музичному шоу. Він приїхав разом з поппі. Ми пішли у фентезі на вечерю. Я помітив, що Джинджер і Поппі після довгої відсутності, викликаної необхідністю припудрити носики, повернулись найліпшими подругами. Ні про які протирічя ми відповідно до інструкцій моєї спільниці за столом не говорили. Нарешті розпрощались, і я відвіз Джинджер додому. «Не дуже багатий врожай весело», – відрапортувала вона. «Бачила я тут Лу, хлоп, через якого вони чубчились, то Джин Плейдон, до речі. Паскудний тип, якщо хочеш знати мою думку. Чіпляється до кожної спідниці. Дівчата його обожнюють. Морочив голову Лу, потім з'явилася Томмі. Лу каже, що він на неї чхати хотів, його цікавили її гроші. Але, мабуть, вона хоче так думати. Коротше, він викинув Лу, мов якийсь непотріб, і дівчина, ясна річ, переживала через це». «Лу каже, що вони з Томмі нічого такого не робили, просто дрібні дівчачі суперечки. Нічого собі дівчачі суперечки. Та вона ж в Томмі коси з корінням повиривала. Я вам лише розповідаю, що мені й Лу казала. Схоже на те, що вона доволі балакуча». А вони всі полюбляють теревенити про свої справи. Говоритимуть із будь-ким, тільки б слухали. Втім, Лу вже має нового хлопця. Ще один невдаха, я б сказала, але вона вже через нього дуріє. Тож, як на мене, не схоже, що вона була клієнткою чалого коня. Я спробувала закинути вудку, але реакції нуль. Гадаю, можемо її викреслювати». Луїджі теж не думає, що тут щось серйозне. З іншого боку, йому здається, що Томі мала до Джина серйозні наміри, а той теж за нею упадав на повну. «Що там у вас із мачухою?» Вона була за кордоном, повертається завтра. Я написав їй листа, тобто попросив секретарку написати і запитав, чи можемо зустрітись. «Гаразд, ми почали ворушитись. Сподіваюся, справа не заглухне». «Щось та випливе з ентузіазмом», – відповіла Джинджер. «Я ось згадала, якщо повернутися до самісінького початку цієї історії, є теорія, що отця Гормана було вбито після того, як його викликали до хворої, і що вбили його через щось таке, що вона йому розповіла, чи в чому зізналась, що сталося з тією жінкою. Вона померла? Хто вона була? Там теж мають бути якісь зачіпки. Померла, я насправді не дуже багато про неї знаю, здається, її прізвище було «Девіс». «А ви можете дізнатись більше?» «Так, гадаю, зможу. Нам треба вивідати про неї все. Ми маємо з'ясувати, звідки вона знала те, що їй було відомо». «Розумію, про що ви». Наступного ранку я одразу зателефонував Джимові Корігану і поставив йому те саме запитання. «Треба подумати. Ми трохи просунулись вперед, але не дуже далеко. Девіс не було її справжнім прізвищем, тому довелося витратити дещо більше часу на встановлення особистості померлої». Секунду, я тут кілька слів накидав. О, так, ось воно. Насправді вона мала прізвище Арчер. Її чоловіка зловили через дрібне шахрайство. Жінка покинула його і взяла собі дівоче прізвище. А яким шахрайством займався Арчер? І де він тепер? Та так, дрібниці, цупив товари в універмазі. То тут, то там незначні дрібниці. Кілька разів його затримували. А що до того, де тепер, то він помер. Не дуже багато відомо. Ні, не дуже. Фірма, де працювала місіс Девіс, на момент своєї смерті – це VSP – визначення споживчого попиту. Компанія, яка проводить усілякі опитування. Вочевидь, не знала нічого ні про неї, ні про те, що було в неї раніше. Я подякував йому і поклав слухавку. Розділ 12. Розповідає Марк Істербрук. Джинджер зателефонувала мені за три дні. Вона повідомила, у мене для вас дещо є. Прізвище та адреса, записуйте. Я взяв записник. Гаразд, пишу. Бредлі – це прізвище, а адреса – Біркмінгем. Муніципальний скверк Білдінгс, 78. Отуди к бісу? Що це таке? Боже, твоя воля, гадки не маю, І не впевнена, що і Поппі щось про це знає. Поппі – то це... «Так, я добряче попрацювала з Поппі, а казала, що зможу витягти з неї дещо, і таки мала рацію. Щойно вона розм'якла, це вже було справою техніки», – я зацікавлено перепитав. «То як же вам це вдалося?» Джинджер розміялася. «Ну, таке от, між нами дівчатками. Ви не розумієте, річ у тім, що коли одна дівчина каже щось інший, то вона ніби не рахується, вона думає, що то нічого». Всі свої у нашій профспілці, так би мовити, можна й так, зрештою. Ми разом пообідали. І я трохи побазікала про своє коханнячку. Ну, різні такі собі перешкоди, одружений чоловік, жінка-стерву. Та до чого ж іще й католичка розлучитись не стане, а життя вже на пекло перетворила, ще й з інвалідністю. Все її постійно болить, а померти не хоче. І то вже роками так тягнеться. Тож для неї самої було б краще, коли б вона померла. От і кажу, що я вже готова морально спробувати чалого коня, але, правду кажучи, не знаю, як підступитись до нього, і чи воно таке скажено дороге. А Поппі каже, «Так, мабуть, що дороге. Вона чула, що вони купу грошей хочуть, а я, я кажу, о, мені тут дещо світить». А воно й справді світить. Двоюрідний дідусь, пупсик такий, ненавиджу саму думку про його смерть, але сам факт виявився корисним. Можливо, кажу, вони щось зроблять стосовно цього. Але як до цього доступитись? І тут Поппі видала прізвище та адресу. Вона сказала, що для того, щоб приступитись до справи, треба спочатку туди піти. «Фантастика». Так і є, ще й яка. Якусь мить ми обоє мовчали. Я трохи недовірливо запитав. Вона вам це все ось так відверто розповіла? Вона не здавалась переляканою? Джинджер трохи роздратована відповіла. Ви не розумієте, коли говориш мені, воно не рахується. Та й зрештою, Марко, якщо наші підозри правильні, то цей бізнес повинен мати хоч якусь рекламу, а Тобто вони мають шукати нових клієнтів час від часу. Ми збожеволіли, що віримо у подібну маячню. Гаразд, збожеволіли. Ви ж поїдете у Бірмінгем, щоб зустрітися з тим містером Бредлі. Так, відповів я. Я поїду на зустріч з містером Бредлі, якщо він існує. Мені важко було повірити, що він справді є на світі, але я помилявся. Містер Бредлі дійсно існував. Муніципаль сквер білдінг був величезним офісним вуликом. Номер 78 знайшовся на четвертому поверсі. На матовому склі дверей були надруковані акуратні літери К. Р. Бредлі, комісіонер. І найще дрібніші. Заходьте, будь ласка. Я зайшов. За дверима виявився невеличкий, порожній передпокій та ще одні прочинені двері з надписом приватно. Голос із дверей закликав Заходьте, будь ласка. Внутрішній кабінет був просторішим. Та я побачив письмовий стіл, два зручні крісла, телефон, коробки з теками і документами та містера Бредлі, який сидів за столом. Це був невисокий, темно чоловік із хитрими чорними очима. Одягнутий у темний діловий костюм, що надавав йому респектабельного вигляду. «Тільки двері зачиніть, будь ласка», – попросив він чемно. «Ну і сідайте. Ось дуже зручне крісло. Цигарку? Ні? Отже, чим я можу вам допомогти?» Я подивився на нього. Не знав, з чого почати. Жодна думка в голову не йшла, мабуть тільки через цей жахливий відчай я почав із фрази, яка сама вирвалась. Або, може, через ті маленькі хитрі очиська. «Скільки?» – запитав я у нього. Я з радістю помітив, що моє запитання його трохи злякало. Проте не так сильно, як мало б. Він не припустив, як зробив би на його місці я, що до його офісу увірвався божевільний. Господар кабінету підняв брови. «Добре, добре, добре», – відповів він. «Часу ви не гаєте, а вже ж?» Я стояв на своєму. «То яка ваша відповідь?» Він злегка похитав головою, ніби з докором. «Так справи не вирішують. Ми маємо діяти належним чином». Я знизав плечима. «Як собі хочете, а що значить належним чином? Ми ж навіть не назвали себе, так? Я не знаю вашого імені. Поки що», – проговорив я. «Хоча я не дуже налаштований відкривати його вам. Обачність, обачність «Чудова риса, але не завжди практична. Отже, хто вас до мене прислав? Хто наш спільний друг?» «Знову не можу вам сказати. Мій приятель має друга, який знає вашого друга». Містер Бредлі кивнув. «Багато моїх клієнтів приходять саме так», – мовив він. «Деякі проблеми дуже делікатні. Гадаю, вам відомо, чим я займаюся». Він не збирався чекати на мою відповідь. Поспішив відповісти сам. «Комісійний агент на перегонах», – сказав містер Бредлі. «Ви, мабуть, цікавитесь кіньми. Перед останнім словом була коротенька пауза. «Я не люблю перегони», – відповів я неприязно. «Коні такі різноманітні. Перегони, полювання, боротьба. Мене цікавить саме спортивний інтерес. Парі!» Він трохи помовчав, потім запитав, недбало, майже занадто. «У вас, на думці, якийсь особливий кінь?» Я знизав плечима і спалив в кораблі. «Чалий кінь!» А, дуже добре, чудово, ви самі, насмілююсь сказати, здаєтесь доволі темною конячкою, ха-ха. Не нервуйтеся, справді немає потреби нервуватись. Це ви так кажете, відповів я майже грубо. Мій співрозмовник заговорив м'яко і заспокійливо. Я цілком розумію ваші почуття, але можу вас запевнити, що немає жодної потреби тривожитись. Я сам юрист, позбавлений звання адвоката, звісно, додав він у дужках, так ніби з... Тим самим заохочував до спілкування. Інакше мене б тут не було, але можу вас запевнити, що закон я знаю. Все, що рекомендую, абсолютно чесно та законно. Просто ми з вами б'ємося об заклад. Людина може укласти парі про все, що їй доподобить. Чи буде завтра дощ, чи пошлють росіяни людину на місяць, чи народить ваша дружина двійню. Ви можете закладатись щодо того, чи місяць Б помре до різдва, чи місяць К проживе до ста років. Ви закладаєтесь на підставі свого судження чи інтуїції, чи як ви хочете це назвати. Це дуже просто. Я почувався так, ніби хірург переконує і заспокоює мене перед операцією. Стиль містера Бредлі як консультанта був ідеальним, я повільно проговорив. Я не зовсім розумію сутність бізнесу чалого коня. Вас це турбує? Так, це турбує багатьох людей». «Гораціо на світі більше тайн, ніж вашій вченості, хоч би приснилось, І так далі. Щиро кажучи, я сам не розумію, як це робиться, але результати є. Якимось надійнішим чином результати є. Якби ви могли розповісти мені про це більше? Я вже повністю увійшов в свою роль. Обачний, нетерплячий, але зляканий. Що це, вочевидь, було саме те почуття, з яким найбільше мав справу містер Бредлі. «А ви взагалі це місце знаєте?» Мені довелось дуже швидко прийняти рішення. Нерозумно було б брехати. Я ну, так, я був там із друзями, вони мене туди привезли. Чарівний старовинний пап, повний історичних цікавинок. Вони просто чудово його відремонтували, отже ви з нею зустрічались, з моєю приятелькою, міс Грей, я маю на увазі. Так, так, звісно, надзвичайна жінка. Правда, ви згодні? Ви дуже точно висловили суть, надзвичайна жінка і з надзвичайними силами. Все, про що вона говорить, адже воно, ну, геть неможливе. Саме так, ось у цьому і суть. Те, про що вона говорить, ніби вона щось знає, вміє і робить, все ж цілковито неможливе. Кожен вам це скаже, і в суді, зокрема. Чорні очки на мастинку уп'ялися у мене. Містер Бредлі повторив ці слова, спеціально підкресливши їх. У суді, зокрема, все це справа навіть смішно про таке казати. Якби ця жінка встала і зізналася у вбивстві, убивстві через дистанційний контроль, чи силу волі, чи хай яку іншу безглузду назву вона цьому дала. Таке зізнання ніхто б не взяв до уваги, навіть якщо її твердження правдиве. Чого, звісно ж, розважлива людина, така як ви чи я, ні на мить не припустили б. Воно не може бути прийнято законним шляхом. Убивство через дистанційний контроль не є вбивством в очах закону. Це нісенітниця. синітниця. У цьому вся краса штуки, яку ви оціните, якщо хвильку поміркуєте. «Я зрозумів, що мене намагаються запевнити. Убивство, вчинене за допомогою окультних сил за англійським законом, не є убивством, його не визнає суд». Якби я мав найняти бандита скейком чи ножем, то скоїв би цей злочин разом із ним. Ми були б спільниками ще до факту скоєння, бо вступили б у змову. Але якщо я замовлю, щоб Кірзагрей вдалася до своїх темних мистецтв, то ж один суд не прийме їх як знарядді убивства. Саме в цьому, як стверджував містер Бредлі, і полягала краса штуки. Проте природний скептицизм викликав протест. Я вибухнув». Але чорт забирається, фантастика вигукнув я. Не можу повірити, це неможливо. Згодний із вами справді тір закрей надзвичайна жінка, і вона, звісно, має якісь особливі сили, але ніхто не здатний повірити в те, що вона про себе говорить. Як ви кажете, це занадто фантастично. В наш час дійсно неможливо повірити, що хтось зможе надсилати якісь хвилі силою думки, чи то самостійно, чи через медіум, сидячи в котеджі в Англії, і викликаючи в когось бажання смерті від зручної хвороби на капрі чи де інде... Але саме це вона і стверджує. Отак, звісно, в неї є сила, вона шотландка, а дар Ясновидіння, властивий цій нації. Він, дійсно, існує. У що я справді вірю і не маю жодного сумніву? Він нахилився вперед. Погрозив мені вказівним пальцем. Це те, що Тір за Грей справді знає наперед, коли хтось має померти, у неї дар, вона таким має дар. Містер Бредлі відкинувся назад, вивчаючи мене. Я чекав. «Припустимо, гіпотетичну можливість. Хтось, ви чи якась інша людина дуже сильно захоче дізнатись, коли, скажімо, двоюрідна бабця Еліза має померти». Дуже корисне знання, погодьтесь. Нічого поганого тут нема, нічого неправильного, просто сутоділова зручність. Які плани складати? Чи буде, скажімо, у нас відповідна сума до наступного листопада? Якщо ви це знатимете достеменно, то зможете вдатись до певних важливих дій. Смерть така випадкова штука. Мила старенька Еліза може жити під наглядом лікарів ще років із 10. Вам це, звісно, буде дуже приємно. Ви ж дуже прихильні до дорогенької старої діви. Але як корисне було б знати про це. Він помовчав, потім ще трохи нахилився вперед. «Ось до чого я веду. Я укладаю парі. Я можу укласти парі з будь-якого приводу, звісно, на моїх власних умовах». «Ви прийшли до мене. Природньо, ви не хочете закладатись на те, що старенька помре. Це ж може надто вразити ваші ніжні почуття». Тож ми зробимо це таким чином. Ви ставите певну суму на те, що тітонька Еліза буде здорова і міцненька до наступного різдва, а я заклядаюсь, що ні. Наместини його очей зосередилися на мені, спостерігаючи. Нічого не маєте проти, чи не так? Все просто. У вас виникла суперечка з цього приводу. Я кажу, що тітонька Е... «Тонко пряде, ви кажете, що ні, ми укладаємо контракт і підписуємо його. Я призначаю вам дату. Кажу, що за два тижні плюс-мінус до цієї дати тітоньку Е відспівуватимуть. Ви кажете, що ні. Якщо ви вгадали, я плачу вам. Якщо ви програли, ви платите мені». Я подивився на комісіонера. Спробував уявити почуття чоловіка, який хоче прибрати багатолітню леді зі свого шляху. Тож вирішив перетворитись на жертву шантажиста. Цю роль зіграти легше. Хтось п'є з мене кров уже ось багато років. Я більше не можу цього витримати і хочу його смерті. Мені не вистачає відваги вбити його самостійно, але я віддав би все. Так, усе. Я заговорив. Мій голос захрип, я доволі впевнено грав свою роль. Які умови? Манери містера предлі миттєво змінились. Він заговорив весело, майже гравливо. Ось куди ми зайшли, егеш, ба краще куди ви зайшли, ха-ха-ха, скільки, сказали ви, увійшовши до мене. Справді, ви мене трішчики налякали, ніколи не чув, щоб хтось так швидко переходив до справи. Які умови? Залежить від обставин, від кількох різних факторів. Грубо кажучи, насамперед залежить від того, скільки поставлено на карту. У деяких випадках залежить від коштів, доступних клієнту. Незручний чоловік чи шантажист, чи ще щось подібне – усе залежить від того, скільки мій клієнт може собі дозволити заплатити». Я, зрозумійте мене правильно, не укладаю парі з незаможними клієнтами, за винятком того, що вони чекають на спадок. У такому разі все залежатиме від того, які статки в тітоньки Елізи. Умови визначаються двосторонньою згодою. Ми обидва хочемо щось із цього мати, а ага, геш? Проте ставки зазвичай роблять 500 до 1. 500 до 1 – це чимало. Звісно, мої ставки досить високі. Якби тітенька Еліза дійсно стояла однією ногою у могилі, ви вже про це знали б і не прийшли до мене. Передбачити чиюсь смерть із точністю до двох тижнів – важка робота. Ставки мають бути високими – п'ять тисяч футів до ста. Зовсім небагато, як на мене. А якщо ви програєте? Містер Бредлі знизив плечима. Паршиво доведеться заплатити. А якщо я програю – плачу я. Що буде, коли я не заплачу? Мій співрозбовник відкинувся на спинку крісла, привідкрив очі. «Я б вам цього не радив», – м'яко сказав він. «Справді не радив би». Попри його м'який тон, я відчув, що в мене мороз пройшов по шкірі. У його голосі не чулися погрози, але вона таки була. Яга підвівся і сказав, я, я мушу це обдумати. Містер Бредлі знову повернувся до приємного і чемного образу. Звісно, обдумайте, ніколи не варто поспішати. Якщо надумаєте дати справі хід, повертайтесь, обговоримо всі деталі. Не поспішайте, час у вашому розпорядженні. Не підганяйте подій, не поспішайте. Я вийшов, а ці слова лунали в моїх ухах. Не поспішайте. Розділ тринадцятий розповідає Марк Істерпрук. Мені зовсім не хотілося йти допитувати місіс Такертон Джинджер. Мене постійно підганяла, а я все не міг переконатись до такого кроку. Насамперед відчував, що не годжуся для цього завдання. Я сумнівався, що зможу продемонструвати потрібну реакцію, розуміючи, що грати під фальшивою маскою, то не моє. Ми розмовляли по телефону, Джинджер із її наполегливістю, яка майже лякала, коли сягала найвищого рівня, обірвала мене на півслові. Все буде дуже просто. Цей будинок спроектував неж, але стиль дещо відрізняється від його традиційного. Такий собі неоготичний політ фантазії. І чого б це мені закортіло його побачити? Ви розмірковуєте над написанням статті чи книги про впливи, які викликали... «Флуктуацію архітектурних стилів, щось на зразок того, як на мене звучить фальшиво», – сказав я. «Дурниці», – твердо відповіла дівчина. «Коли йдеться про вивчення історичних предметів чи художніх об'єктів, такі неймовірні теорії трапляються, і їх на повному серйозі розглядають такі люди, що куди нам, хоч вони до цього предмета жодного стосунку не мають. Я вам цілі томи такої дурні можу показати. Саме тому я й вважаю, що до цієї ролі ви пасуєте краще, ніж я». «А ось тут ви помиляєтесь», – сторочила мені Джинджер. «Місіс Те може заглянути до довідника, хто є хто, і буде дуже вражена. Мене вона там не знайде. Це мене не переконало про їх Те, я тимчасово поступився». Після повернення з мого неймовірного інтерв'ю з містером Бредлі, ми з Джинджер вирішили обміскувати все разом. Вона сприйняла нові факти з більшою вірою, ніж я. Дівчина, здається, отримала надзвичайне задоволення від процесу. "Це кінець усім нашим сумнівам щодо того, чи ми вигадуємо проблему, чи тая насправді", сказала вона. "Тепер нам відомо, що дійсно існує організація, яка прибирає небажаних людей" над природніми засобами. Ви так прив'язані до свого способу мислення? Це все оті примудрості й фальшиві скарабеї, які носить Сибіла? Вони вас збивають із пантелику. Якби містер Бредлі виявився якимось практиком шарлатаном чи псевдоастрологом, ви все одно не були переконані. Але коли вже він виявився таким огидно приземленим, малим шахраєм-законником, принаймні у мене з ваших слів слалося таке враження. Майже такий є, сказав я. Тоді все збігається. Хоч яким фальшивим у це здається, ті три жінки щалого коня мають щось таке, що працює. Якщо ви така впевнена, навіщо тобі йти до місіс Такертон, Додаткова перевірка, відповіла Джинджер. Ми знаємо, що за Грей каже, наче може щось зробити. Знаємо також, як працює фінансовий бік. А ще знаємо трішки про трьох жертв. Тепер хочемо дивитись більше про підхід до клієнтів. А якщо місіс Такертон не виявить жодних ознак того, що вона їхня клієнтка – тоді пошукаємо ще десь. Звичайно, але я можу бохнути щось на те, похмуро сказав я. Джинджер відповіла, що мені варто бути про себе кращої думки. Ось так я й опинився перед парадними дверима Каравей-парку. Будинок дійсно зовсім не збігався з моїм уявленням по типу творіння Неша. Багатьма рисами він нагадував замок вишуканих пропорцій. Джинджер пообіцяла забезпечити мене найновішою книжкою, присвяченою архітектурі Неша. Але вона припізнилась, тож я був не надто обізнаний у цій темі. Я смикнув за дзвінок. Мені відчинив миршавий чоловік у вовняному жакеті. Містер Істербрук, запитав він, «Місіс Такертон чекає на вас?» Він провів мене до продумано-умебльованої вітальні. Кімната справила на мене неприємне враження. Речі були дорогі, але обрані без смаку. Якби цю кімнату не заповнили вщердь, вона мала б приємні пропорції – на стінах висіло за дві прекрасні картини і ще дуже ще багато поганих. В око впадав надмір золотої парчі. Мої подальші міркування були переважно приходом самої місіс Такертон. Я виборсався із глибин яскраво-жовтої парчевої канапи. Не знаю, на що саме я чекав, але не на таке. Мені не було нічого зловісного. Скоріше, цілком пересічна жінка, ще молода, яка наближалась до середнього віку». Не дуже цікава, я подумав, не дуже приємна. Попри щедрий шар помагати, губи були тонкими і видавали погану вдачу. Трохи зрізане підборіддя, бліду, блакитні очі справляли враження, ніби вона оцінює все навколо. Такі жінки ніколи не додають щедрих чайових носіям та гардеробникам. У світі є багато жінок такого типу, тільки не так дорого убраних і не з таким ретельним макіяжем. «Містер Істербрук, місіс Текертон, була вучивець задоволена моїм візитом. Навіть трохи бурхливо проявила це задоволення. Я дуже рада вас бачити. Вельми приємно, що вас зацікавив цей будинок. Звісно, я знала, що його збудував Джон Неш. Мій чоловік казав мені, але я ніколи б не подумала, що він зацікавить людину таку, як ви. Ну, ви розумієте, місіс Текертон, це не зовсім звичайний для нього стиль, і саме це робить його цікавим для... Е... Вона врятувала мене від необхідності продовжувати». Боюся, я зовсім не тямлю в таких речах, як архітектура, археологія, всьому такому іншому. Проте прошу вас, даруйте мені моє невігластво. Я дарував це з радістю, воно мене влаштовувало. Звісно, всі ці речі страшенно цікаві, сказала місіс Такертон. Я відповів, що ми, спеціалісти, звичайно, страшенно нудні, та ще й дуже нецікаві тоді, коли починаємо говорити про наші предмети. Місіс Такертон підкреслила, що це неправда і що вона впевнена в цьому, а потім запитала, чи я спочатку вип'ю чаю, а потім подивлюся будинок. Чи спершу огляну будинок, а тоді вже візьму за чай. Я не домовлявся про чай. Мені було призначено на третю тридцять, тож я сказав, що, мабуть, спершу будинок. Показуючи мені дім, господиня жваво торохтіла майже без перестанку, тим самим звільнивши мене від потреби висловлювати будь-які архітектурні судження». Як добре, казала вона, що я приїхав. Будинок виставлено на продаж. Він надто великий для мене після смерті чоловіка. І вона гадає, що покупець уже знайшовся, хоча агенти занесли його у свої книги лише десь тиждень тому. Я не хотіла б, щоб ви оглядали порожній будинок. Гадаю, для того, щоб як слід оцінити його, він має бути населений. Як ви вважаєте, містере Істербрук? Мені б цей будинок більше сподобався без людей та без меблів, але я природньо не міг цього сказати, натомість запитав, чи вона збирається залишатись десь поблизу. Чесно кажучи, я не дуже впевнена. Спершу трохи помандрую, поїду на сонце, я ненавиджу цей огидний клімат. Зимувати, думаю, в Єгипті. Я там була два роки тому. Така чудова країна, але гадаю, ви все про неї знаєте». «Про Єгипет я не знав нічого і сказав про це. Думаю, ви просто надто скромні», – грайливо відповіла місіс Такертон. «Ось їдальня. Вона має форму октагона. Правильно, так, без кутів. Я сказав, що вона має рацію і оцінив пропорції. Коли екскурсію було завершено, ми повернулись у вітальню і місіс Такертон подзвонила, щоб нам принесли чай». Приніс його той самий Миршевич-служник. Чай був у величезному вікторіанському срібному чайнику, який можна було б і почистити. Служник залишив кімнату, місіс ста зітхнула. Коли помер мій чоловік, подружня пара, яка служила тут майже 20 років, вирішила звільнитись. Вони сказали, що їм час на пенсію, але я чула, що вони зголосились на іншу роботу. З дуже високою платнею, гадаю, це абсурд, платити такі великі гроші. Якби хто знав, скільки коштує харчування та проживання слуг не кажучи вже про прання. Так, подумав я, це жінка зла, бліді очі, стиснуті губи, скупість та жадібність все тут. Розговорити господиню будинку було неважко вона любила поговорити, вона любила говорити зокрема про саму себе. Незабаром, уважно слухаючи місіс Такертон і вставляючи тут і там дотепне слівце, я доволі багато дізнався про неї. Тепер я знав більше, ніж вона мала намір мені розповісти. Я довідався, що вона вийшла за Томаса Такертона, в дівця п'ять років тому і була значно значущо молодшою за нього. Зустріла майбутнього чоловіка у великому готелі на узбережжі де працювала партнеркою в іграх у бридж. Леді і не помітила, як прохопилась щодо цього. Його дочка навчалась у школі поблизу, а чоловікові завжди було так важко порозуміти з дівчинкою, коли починаєш виводити її у світ». Підний Томас, він був такий самотній, його перша дружина померла за кілька років до того. Він дуже за нею сумував. Місіс Текертон продовжувала малювати власний портрет, милосердна добра жіночка, яка пожаліла літнього самотнього чоловіка. Його здоров'я погіршується, вона була така віддана. Хоча, звісно, на останніх стадіях його хвороби я не могла собі дозволити мати власних друзів. Я поставив собі запитання, чи друзями, яких Томас Текертон вважав небажаними, були якісь конкретні чоловіки, Ця ситуація могла пояснити умови заповіту. Їх Джинджер проглянула в Сомерсет-хаусі. Спадщина для старих слуг, для кількох хрещеників, утримання для дружини достатнє, але ненадмірно надмірно щедре. Саме у трастовому фонді, дохід від якого належав їй протягом життя, решта його майна, що обчислювались шестизначною сумою, відходила до ці Томасіні Н., у її повне володіння, у віці 21 року або після одруження. У разі, якби вона померла до 21 року, не виходячи заміж, гроші переходили до її мачухи. Здається, інших членів родини не було. Винагорода, подумав я. Була велика, а місіс Такартон любила гроші, про це свідчило все. Я певен, що вона ніколи не мала власних грошей, поки не одружилась із літнім дівцем. Потім, можливо, багатство вдарило їй у голову, приречена на життя із хворим чоловіком. Вона очікувала на час, коли стане вільною, ще молодою та багатою понад її найшаленіші мрії». Заповіт, можливо, розчарував, вона мріяла про дещо краще, ніж помірний дохід. Сподівалась на дорогі подорожі, розкішні круїзи, одяг, коштовності, або, можливо, чисту насолоду від грошей, як таких, що горою лежали у банку. Натомість дівча отримала всі ці гроші. Дівча стала багатою спадкоємицею. Дівчина, яка, ймовірно, не любила своєї мачухи і демонструвала це з недбалою нещадністю юності, дівчина мала стати багатійкою, хіба що... «Хіба що? Чи було цього досить? Чи міг я повірити, що це біляве розпусне створіння, яке так правдоподівно скигнуло за своїм життям, було здатне шукати допомоги в чалому коні і влаштувати смерть молодої дівчини?» «Ні, повірити я не міг. Проте я мав робити своє. Я сказав якось недбало. «Гадаю, ви чули, що я одного разу зустрів вашу доньку, тобто пасербицю, Місіс Місі Стекерсон подивилась на мене із легким здивуванням, хоча й без особливого інтересу. «Томасіну, правда?» Так, у Челсі. О, Челсі, могло бути, вона зітхнула. Ці дівчата в наші дні, вони такі важкі, здається, ніхто не в змозі їх контролювати. Її батька це дуже засмучувало. Звісно, я нічого не могла з цим зробити, то Масіна ніколи не дослухалась до того, що я казала. Вона знову зітхнула. Коли ми з її батьком пробралися, дівчина була майже дорослою, а мачуха, вона похитала головою, «У неї завжди непроста роль», – сказав я співчуття. «Я її попускала, робила, що могла, попри все». Упевнений, що так і було. Однак нічого хорошого з цього не вийшло, звісно. Том не дозволяв їй поводитись зі мною грубо, та вона пливла собі за вітром, як могла. Справді, робила життя нестерпним. Певною мірою її рішення піти з дому стало для мене полегшенням, але я не знала, що Том через це дуже переживав. Вона ж зв'язалася із дуже небажаною компанією. Я... Дуже розумію це, сказав я, бідна Томасіна», – сіна, мовила місіс Такертон. Вона поправила пасмо білого волосся, що вибило йз зачіски, потім глянула на мене. О, може, ви не чули? Вона померла місяць тому, енцефаліт, так раптово. Це захворювання врожає молодих людей, здається, так сумно. Я знав, що вона померла, відповів я. Я підвівся. Дякую, місі Стакертон. Дуже дякую за те, що показали мені будинок. Я потис її руку. Потім, уже йдучи геть, обернувся. До речі, сказав я, думаю, ви знаєте про чалого коня, так? І реакція знищила будь-які сумніки. Паніка. Чиста паніка з'явилась у її бляклих очах. Навіть під макіяжем її обличчя раптом заблідло від страху. Голос зодзвенів, пронизливо й високо. Чалий кінь, що ви маєте на увазі? Я не знаю нічого про чалого коня. Я дозволив тіні здивування промайнути в моїх очах. О, перепрошую, помилився. Я такий цікавий старовинний пап у матч Діпінг. Я там був не так давно, мені його показали. Будинок просто чудово відремонтували, зберегли всю атмосферу. Я був певен, що хтось згадував ваше прізвище, але, мабуть, то говорили про вашу пасербицю, яка бувала в тих краях, або ще хтось із таким самим прізвищем. Я помовчав. Це місце має таку репутацію, спотопалась моя остання фраза. У зеркалі на стіні я вгледів обличчя місіс Таккертон. Вона дивилась мені вслід. Була дуже-дуже наляканою, і я побачив, якою вона стане через кілька років. Не дуже приємне видовище. Розділ 14. Розповідає Марк Істербрук. «Отже, тепер ми цілковито певні», константувала Джинджер. «Ми до того були певні». «Так, на рівні логічних висновків, але тепер переконались на всі сто». Кілька хвилин я мовчав, уявляв, як місіс Такертон прямує до Бірмінгема, входить у муніципал сквер Білдінгс, зустрічається з містером Бредлі, її нервове побоювання, його заспокійливе амікошонство, уміле підкреслювання того, що ризики відсутні. Для місіс Такертон він мав підкреслити це максимально чітко. Я уявляв, як вона виходить звідти, ще не піддавшись його аргументам, дозволяє цій ідеї оселитись у свідомості». Можливо, провідує свою пасербацю або та приїздить до неї на вихідні, вони, напевно, розмовляли, може, про луна на на весілля. І весь цей час вона думала про гроші. Не про маленькі гроші, не про мізерну подачку, а про великі, про купу грошей. Грошей, які дають тобі змогу робити все, чого ти колись бажала. А все відійшло цій вишкварці, цьому дівчинську з поганими манерами, яке вештається кафебарами в Челсі, в джинсах та мішкуватому светрі із тими паскудниками, її зіпсованими друзями. Чому таке дівчисько, дівка, в якій нічого хорошого немає, та й не буде з неї нічого хорошого, чому саме вона мала отримати всі ці прекрасні гроші? І от наступний візит до Бірмінгема – бажання більше, і впевненість зростає. Нарешті обговорення умов. Я, мимоволі, посміхнувся. Містер Бредлі тут не зміг би прокрутити свої звичайні промови. Вона, мабуть, торгувалась, мов скажена. Але врешті-решт умови було погоджено. Якийсь документ належний час підписано, і що далі? І ось тут моя уява зупинилась. З цього моменту ми не знали, що відбулося далі». Я вийшов з медитативного стану і побачив, що Джинджер за мною спостерігає. Вона запитала, «Змалював собі це все? Звідки ви знаєте, що я робив? Я починаю розуміти, як працює ваш мозок. Ви все це собі уявили, чи не так?» Пройшли за нею до Бірмінгема, потім усі подальші дії. Так, але застряг з того моменту, коли вона влаштувала все в Бірмінгемі, що далі? Ми подивились одне на одного. «Рано чи пізно?» – сказала Джинджер. «Хтось таки має достеменно дізнатися, що саме відбувається в чалому коні. Як?» «Не знаю, це буде нелегко. Ніхто з його відвідувачів, причетних до цього всього, ніколи нічого не скаже. Водночас вони єдині, хто може розповісти. Бажко, я от думаю. Ми можемо йти до поліції?» – запропонував я. «Так, зрештою, у нас тепер є дещо дуже точне, Цього достатньо, щоб розпочати справу. Як ви гадаєте?» Я із сумнівом похитав головою. Є свідчення наміру, але хіба цього достатньо? Це бажання смерті нісенітниця. О, я випередив її намагання перебити мене. Це може і не бути нісенітницею, але в суді прозвучить саме так. У нас навіть гадки немає, в чому полягає справжня процедура. Отже, нам треба дізнатись, але Як? Треба побачити на власні очі чи почути на власні вуха, але в тій величезній стані чи кімнаті зовсім немає місця, де можна було б заховатись, адже підозрюю, саме там і коється все, хай чим воно є. Джинджер всілася, закинула голову, мов, енергійний тер'єр і заявила. Є тільки один спосіб з'ясувати, що насправді відбувається. Вам треба стати їхнім справжнім клієнтом. Я витріщився на неї справжнім клієнтом. «Так, ви чи я, це не суттєво. Хтось із нас має захотіти прибрати когось із дороги. Один із нас має поїхати до Бредлі і усе владнати. Мені це не до подоби, різко сказав я. Чому? Ну, це містить потенційну небезпеку для нас. Можливо, але я справді думав про жертву. Ми повинні підібрати жертву, маємо дати цій людині ім'я. Це не може бути уявна людина, вони можуть перевірити. Насправді, вони майже точно все перевіряють. Ви згодні?» Дженджер хвилинку подумала і кивнула. «Так, жертвою має бути реальна людина з реальною адресою. І саме це мені не подобається», – сказав я. «І ми маємо знайти реальну людину, якої треба позбавитись?» Певний час ми мовчали, обмірковуючи ситуацію з цього боку. «Та людина, хай хто вона є, повинна погодитись», – проказав я повільно. «Ми просимо про дуже серйозну послугу». «Цю виставу потрібно ретельно продумати», – кивнула моя співрозмовниця, міркуючи разом зі мною. «Але одна річ є, щодо якої ви маєте цілковиту рацію. Ви нещодавно про це казали. Слабкість усієї обу... оборудки в тому, що вони між двох вогнів. Штука має зберігатись в таємниці, але не повністю. Потенційні клієнти повинні про них якось дізнаватись». Не можу зрозуміти, сказав я. Чому поліція, здається, про них навіть не чула? Зрештою, хранителі порядку зазвичай знають про події у кримінальній сфері. Так, але я думаю, причина ось у чому. Вони в повному сенсі слова є аматорським шоу. Вони не професіонали, тут не залучено жодного професійного злочинця. Це вам не найняти ганстерів, щоб ті пристрелили людей. Тут все приватно. Я сказав, що, на мою думку, в її аргументах щось є. Джинджер вела далі. Припустімо, що ви чи я ми розглянемо обидві можливості. Відчайдушно прагнемо позбавитись когось. Отже, кого ми, ви чи я, можемо хотіти прибрати зі світу? Я мій дорогенький дядько Мервін припаде добро. «Добрячий куш, коли він вріже дуба. Мені іще одній кузині з Австралії, ми єдині, хто лишився в родині. Тож мотив є, але йому за 70 і з головою він уже не дружить, тому видається розумніше просто почекати природних причин, хіба що мені конче необхідні якісь скажені гроші, а це справді дуже важко сфальшувати». До того ж, він сонечко. Я його дуже люблю, а попри те, що старий уже добряче тю, тю життя все-таки насолоджується. Тож не хочу навіть на мить наражати його на небезпеку чи позбавляти, будь хвилини того життя. А у вас хтось є? Може, якісь родичі, що мають лишити вам гроші? Я похитав головою. Жодного. Халепа. Тоді, може, шантаж? Але доведеться багато чого доводити до ладу. Він такий уже і вразливий. Не депутат парламенту, не з Міністерства іноземних справ, і не міністр, який стрімко йде вгору. Важко буде щось вигадати, і у мене те саме. 50 років тому це було б легко. Листи, що можуть скомпрометувати, фотографії негліжі, а тепер кого це хвилює? Кожен може, як герцог Белінгтонський, сказати «Публікуйте, хай вам грець». Що з у нас іще лишилось? Двоєжинство? Вона пильно подивилась на мене. Дуже шкода, що ви ніколи не були одружені. Можна було б щось склепати, якби були. Щось у моєму обличчі видало мене. Джинджер одразу ж прореагувала. Вибачте, мовила вона, я, мабуть, влучила вразливе місце? Ні, сказав, я вже не болить, це давня історія, я навіть маю сумніви ще до того, чи про неї хтось знає. Ви були одружені? Так, ще в університеті, ми тримали це в таємниці, вона була не... Тобто, мої родичі не прийняли б її, а я тоді ще не досяг 21 року, ми набрехали про свій вік. Якусь мить я мовчав, пригадуючи минуле». «Таке не могло тривати довго», – повільно сказав я. І я це розумів. Вона була гарненька, могла бути дуже милою, але... Що трапилось? Ми поїхали в Італію на канікули. Там сталася аварія, автомобільна аварія, вона одразу загинула. «А ви?» «Мене в машині не було, вона була з другом», – дівчина коротко глянула на мене. «Гадаю, вона зрозуміла, що саме там відбулося. Шок від мого відкриття, що дівчина, з якою я одружився, не була мені вірною. Джинджер повернулась до практичних питань. Ви одружились в Англії? Так, реєстрація в мерії Пітерборо і померла вона в Італії? Так, тобто в Англії немає записів про її смерть? Ні. «То чого ж ви хочете? Ось воно, відповідь на наші мотиви. Немає нічого простішого. Ви донестями закохані в когось, хочете одружитись, але не знаєте, чи ваша дружина ще жива. Ви розійшлися багато років тому, ніколи більше про неї не чули. Ризикнете? Поки ви це обмірковуєте, вона з'являється, ні сіло, ні впало, відмовляється давати вам розлучення і погрожує, що піде до вашої коханої і виведе вас на чисту воду. «А хто моя кохана?» – запитав я дещо збентежений. ви?» Джинджер була шокована. Звісно ж, ні. Зовсім я іншого типу. Я з вами і в гріху жила б. Ні. Ви добре знаєте, кого я маю на увазі. І саме вона того типу, скажу я вам. Та витончена брюнетка, з якою ви скрізь ходите. Дуже зарозуміла і серйозна. Гермія Редкліф? Саме так, ваша подружка. Хто вам про неї розповів? Попі, ясна річ. Вона теж багата чи не так? Вона дуже добре забезпечена, але, направду, гаразд-гаразд. Я не кажу, що ви одружуєтеся з нею заради грошей. Ви не такий, але паскудні голови на зразок Бредлі можуть так легко подумати. й прекрасно. Ось і ситуація. Ви саме збиралися освічитись Гермії, аж тут Ленацька з з'являється з минулого небажана дружина. Вона приїздить у Лондон і все латички реберть. Вона полягає на розлученні, вона не погоджується. А потім ви чуєте десь прочалого коня». Закладуся на що завгодно, що тір за стією селючкою невідомою, Беллою, гадали, що ви того дня саме через цей приїхали. Вони сприйняли це як розвідку боєм, тому тір за так на вас і насіла. Вона вам свій товар намагалась втюхати. Мабуть, що так, я подумки прокрутив той день ще раз. А те, що ви майже одразу по тому поїхали до Бредлі, ідеально пасує до цієї здогадки. Ви на гачку, перспективний клієнт. Закінчила вона тріумфально. Щось таке було в її словах, але я не міг до пуття зрозуміти. Це одно проговорив я, упевнений, що вони дуже ретельно все розслідують. Звісно, погодилась Джинджер. Дуже добра ідея вигадати фіктивну дружину, воскресла з минулого, але вони зажидають деталей, де вона живе, то що, коли я спробую напустити туману, не треба ніякого туману. Щоб усе вийшло, як годиться, нам потрібна дружина, і вона буде. Начувайтесь, заявила Джинджер. Я ваша дружина. Я витріщився на неї. Мабуть, краще сказати «баньки» вилупив. Досі не розумію, як вона не розрихоталась. Я ще не встиг отямитись, а вона вже вела далі. Та не треба так жахатись. Це ж не освідчення. Мова потроху повернулась до мене. «Ви не розумієте, що говорите. «Ще як розумію, я пропоную цілком здійсненну річ. До того ж, нам не доведеться втягувати в це і наражати на небезпеку невинну людину». Але ж ви наражаєтесь на небезпеку. То вже мій клопіт. Ні, це не так. Це ніякої критики не витримує. Витримує. Я вже все продумала. Я приїду до вмебльованої квартири, візьму валізку з кількома іноземними наліпками, квартиру винайму як місіс Істербрук, і хто буде знати, що я не вона». Всі, хто знає вас особисто. Ті, хто знає мене особисто, мене не побачить. Я відпрошуся з роботи через хворобу, трішки фарби для волосся. А, до речі, ваша дружина була білявка чи брюнетка? Не скажу, щоб це насправді мало значення. Брюнетка механічно відповів я. Добре, бо я терпіти не можу білявок. Інший одяг, багато макіяжу, і мій найкращий друг на мене двічі не гляне. Оскільки у вас ось уже років 15 чи близько того дружини видно не було, ніхто навіть не здогадається, що я не вона. Чого це хтось у чалому коні мав сумніватись в тому, хто я така, якщо я скажу, хто я?» Коли ви готові підписати папери, поставивши велику суму на те, що я залишу живою, то не схоже, що хтось матиме сумніви в моїй справжності. Ви ніяк не пов'язані з поліцією, ви справжній клієнт. Вони можуть перевірити факт вашого шлюбу в архівах Сомерсетгауса, перевірити вашу дружбу з Гермією і все інше. Тож чому мають бути якісь сумніви? Ви не розумієте всіх складнощів ризику. «Ризик до біса», – вигукнула дівчина. «Я із задоволенням допоможу вам виграти якихось там сотню фунтів у цієї акули Бредлі». Я подивився на неї. Вона мені дуже подобалась. Її руде волосся, ластовиння, відвага. Але я не міг дозволити їй наражатися на ризик, якого вона прагнула. «Я не можу цього прийняти, Джинджер», – сказав я. «А раптом щось трапиться». «Зі мною?» «Так, хіба це не моя затія?» «Ні, я у вас у це втягнув». Вона замислено кивнула». Так, можливо, але це неважливо. Те, хто першою це вліз, тепер ми тут разом і нам треба щось робити. Марку, я говорю серйозно, я не вдаю, що це весело. Якщо те, у що ми віримо, правда, то це огидна і лиха штука. І це треба припинити. Бачите, це не вбивство у стані афекту через ненависть чи ревнощі. Це навіть не вбивство із корисливості. Людина має слабкість вбивати заради вигоди, але й сама ризикує. Це вбивство як бізнес. убивство, яке не бере до уваги Особистість жертви. Так і є, додала вона. «Адже це все правда?» Вона глянула на мене із миттєвим сумнівом. «Правда, сказав я. Саме тому і боюся за вас». Дженджер поставила лікті на стіл і почала сперечатись. «Ми так і сяк перекидали всю справу, сварились, сперечались, повторювали власні аргументи», а стрілки годинника на кімнатній полиці повільно рухались по колу. Нарешті Джинджер підсумувала. Ось так. Я попереджена і озброєна. Знаю, хтось намагається мені щось заподіяти. Я ні на мить не вірю, що тій сірій карзі це вдасться. Якщо навіть кожен має бажання смерті, то моє не так добре розвинене. У мене прекрасне здоров'я. Ніколи не повірю, що матиму жовчні камені чи менінгіт просто через те, що Тірзона малює на долівці свої пентаграми, чи Сибіла або. О, чим там іще ці жіночки займаються? Белла приносить у жертву білого півня, можу собі уявити, сказав я замислено. Ви маєте погодитись, що це найчастіше шахрайство. Ми не знаємо, що насправді відбувається, зазначив я. Ні, саме тому важливо це з'ясувати. Але ж ви не вірите, дійсно не вірите тому, що три жіночки з коняча коня чаклують у стайні, через що я у своїй квартирі в Лондоні можу занедужити на якусь фатальну хворобу. Не вірите? Егеш? «Ні», – сказав я, – «не можу повірити», а потім додав. «Я вірю». Ми подивились одне на одного. «Так», – відповіла Джинджер, – «у цьому наша слабкість». «Дивіться», – сказав ян. – «спробуймо навпаки. Дозвольте мені бути жертвою в Лондоні, а ви тоді будете клієнтом. Ми щось вигадаємо». Але дівчина дуже енергійно замотала головою. «Ні, Марку!» – заперечила вона. «Це не спрацює з кількох причин. Найважливіше те, що у мене в чалому коні вже знають як дуже безтурботну особу. Вони можуть дізнатись від роди про всі цікавинки мого життя в Лондоні. А там нічого такого немає. А ви вже в ідеальній позиції, ви нервовий клієнт, рознюхуєте все довкола, на готові прийняти ці зобов'язання. Мій план кращий». Мені це не подобається. Я не хочу думати, що ви десь там, сама самісінька, під чужим прізвищем, і ніхто не зможе приглянути за вами. Я гадаю, що до того, як ми в'яжемося в це, маємо повідомити в поліцію. Зараз до того, як ми щось спробуємо зробити. З цим я згодна, повільно відповіла Джинджер. Насправді, я думаю, саме це вам потрібно зробити. Вам є що сказати. А куди саме ви хочете звернутися? У Скотленд-Ярд? «Ні», – відповів він. «Дільничий кримінальний інспектор Лежен з відділу карного розшуку. Ось найкраща ставка». Розділ 15. Розповідає Марк Істербрук. «Дільничий кримінальний інспектор Лежен сподобався мені з першого погляду. Він справляв враження спокійної сили. До того я подумав, що це людина із розвиненою уявою, а такі готові розглянути різноманітні можливості, що не описуються у звичайні стандарти». Інспектор сказав, «Доктор Коріган розповів мені про зустрічі з вами. Він із самого початку дуже цікавився цією справою. Звісно ж, отця Гормана в нашому районі добре знали і поважали. Що ж, ви кажете, що у вас є якась особлива інформація для нас? Це стосовно котеджу, який зветься «Чалий кінь», – пояснив я. Я так розумію, це в селі Мач Діпінг, Так. «Розповідайте». Я розповів йому про першу згадку чалого коня у фентезі. Потім описав візит до роди, знайомство із трьома віщими сестрами. Як найдокладніше переказав розмовою з Тірзою Грей того самого вечора. «І ви були вражені тим, що від неї почули?» – я з «Ну, не скажу, щоб дуже, тобто, насправді, я всерйоз не повірив». «Не повірили, містери Істербрук? А я схильний вважати, що так повірили». «Гадаю, ви маєте рацію. Людина просто не любить визнавати, наскільки вона часом буває легковірною». Лежен посміхнувся. «Але ви припускаєте ще щось, агеш? Ви ж цікавилися цією справою, коли відвідували матч діпінг. Чому?» «Мене заінтригувало. Чому ця дівчина так перелякалась? Юна леді з квіткової крамниці?» А вже ж, вона так недобало кинула своє зауваження про чалого коня, а те, що дівчина боялась, здається, підкреслити той факт, що... Ну, я ще дещо, чого варто боятися. А потім я зустрів доктора Корігана, і він розповів мені про перелік прізвищ. Два з них я знав, обидві ці людини померли. Третє прізвище здалося знайомим. Згодом я дізнався, що вона теж померла. «Ви про місіс Дела Фонтейн?» «Так, продовжуйте». «Я вирішив, що маю більше дізнатися про цю справу. І ви взялись за це. Як?» Я розповів йому про візит до місіс Таккерта. Нарешті дійшов до містера Бредлі та муніципаль-сквер-білдінгс у Бірмінгемі. Тепер я повністю заволодів його увагою. Інспектор перепитав прізвище. «Бредлі?» – повторив він. «Тож Бредлі до цього причетний?» «Ви його знаєте?» Отак, ми про містера Бредлі все знаємо. Завдав нам клопоту. Слизький шахрай. Він уміє викрутитись так, що ми йому жодних претензій не можемо закинути. Кожен трюк і кожну шпаринку в законі знає, завжди на правильному боці. Такий собі чоловік мих би книжку написати на зразок кулінарної «100 способів обійти закон». Але вбивство, організоване вбивство, маю сказати, це геть не його стиль. Так, геть не в його стилі. Тепер я коли розповів вам про нашу розмову, ви можете діяти». Лежен повільно похитав головою. «Ні, ваші відомості не можуть бути підставою для дій. По-перше, немає свідків вашої розмови. Все було між вами двома, і коли схоче, він може заперечити геть усе. До того ж, він цілком має рацію, стверджуючи, що людина може закладатись з будь-якого приводу. Він укладає парі, що хтось не помре і програє. Де тут кримінал? Хіба що ми зможемо якось зв'язати Бредлі зі справжнім злочином, який обговоримо. А це, боюся, буде нелегко». Інспектор знизив плечима, після паузи продовжив. «А ви коли їздили до Мачтіпінг? Бува, не зустрічали такого собі Венабельза? «Так», – відповів я, – «зустрічав, того дня ми в нього обідали». «Ага, яке враження, дозвольте запитати, він на вас справив?» «Дуже сильне враження. Він не пересічна особистість, має інвалідність». «Так, постраждав від поліомієліту. Він може пересуватись лежа на візку, але його обмеження, здається, тільки збільшило його прагнення жити і насолоджуватись життям». «Розкажіть мені про нього все, що зможете». Я описав будинок Венебелл. За його мистецькі скарби, широке коло інтересів, Лежен промовив «Шкода». «Що саме ж «Шкода»?» Він сказав сухо. «Те, що Венебелл – скаліка». «Пробачте, але чи ви до мене впевнені, що він каліка?» Він біг би, ну, це все стимулювати. «Ми впевнені в тому, що він каліка так, як тільки можна бути впевненим у чомусь. Сер Вільям, Дагдейлс, з Гарлі Стрит, його лікар, людина цілковито поза підозрою. Ми маємо підтвердження від сера Вільяма, що його кінцівки атрофовані. Наш маленький містер Осборн може бути сто разів впевненим, що чоловік, якого він бачив на Бартон-Стрит тієї ночі, був містером Венаблзом, Але він помиляється. «Розумію. Я шкадуш. Кажу шкода. Бо якщо тут є якась організація, що вчиняє приватні вбивства, то Венаблз дуже підходить на ролі її мозкового центру». Так, саме це я й подумав. Козівним панцем інспектор креслив на столі перед собою кола, які перетинались, потім пильно глянув на мене. Підсумуємо те, що маємо. Додамо до наших відомостей ті, що ви нам принесли. Здається доволі точним припущенням про те, що є якесь агентство чи організація, що спеціалізується на замовленнях зі знищенням небажаних осіб. У них немає нічого кримінального. Вона не наймає звичайних злочинців чи бандитів, не має жодних ознак того, що жертви померли неприроднім чином. Мушу зазначити, що окрім трьох смертей, про які ви згадували, ми маємо окремі туманні відомості про інші. У кожному випадку смерть від природних причин, але такі, які принесли користь певним особам. Та жодних достеменних свідчень, зверніть увагу. Розумно, добійся розумно, містере Істербрук. Хай хто це вигадав.